Du lyssnar på Tolkning pågår avsnitt 24. Idag pratar vi bland annat om lärjungarnas otacksamhet eller är det oro? Om det är befriande i att få glömma intellektet ett tag och att körla sig själv utifrån texterna för Septuagesima. Och nu börjar vi. Hej alla! Välkomna till Tolkning pågår, en teologipodd för dig som vill delta i tolkande samtal och för dig som vill få inspiration i predik och predikoförberedelsen. Om det här är första gången du lyssnar så tack för att du har tittat in. Den här podden släpps varje måndag och du kan läsa om varje avsnitt på tolkningpagar.blogspot.se Lyssna kan du också göra på iTunes eller Acast. Och vi finns förstås också på Facebook. Alla länkar och all information du behöver finns på hemsidan. Och nu sätter vi igång med samtalet. Idag är det jag, Ida Vreeland, som sitter här och tolkar tillsammans med Robin Udin som är gymnasieelev i Malmö. Och den här gången utgår vårt samtal från Matteus Matteusevangeliet kapitel 19 och verserna 27-30. Och här kommer texten. Petrus sa Vi har ju lämnat allt och följt dig Hur blir det då för oss? Jesus svarade Sannoligen Vid världens återfödelse När människosonen sätter sig på härlighetens tron ska också ni Som har följt mig Sitta på tolv troner Och döma Israels tolv stammar Var och en Som för mitt namns skull Har lämnat hus eller bröder Eller systrar eller far eller mor eller barn Eller åkrar Ska få hundra fallt igen Och ärva evigt liv Många som är sist Ska bli först Och många som är först Ska bli sist Mm, Robin Första tanken När du hör den här texten Vad är det? Varför vill de alltid ha någonting I återgäld och att följa Jesus Just det Ja Det är sant Att lärjungarna liksom alltid Men vi då men det är så, deras särställning som lärjungar, Men vi har gjort detta Varför, mm. inte Varför är det så här? Varför? Mm. Det känns som att de är ändå utvalda av Jesus Men ändå så har de de här väldigt mänskliga kvaliteterna De vill ju väldigt gärna ja. få någonting vi, vi har något synligt eh, Vad säger man? Någon synlig belöning Eller tydlig effekt Av sitt arbete Eller mm. sitt lärjungaskap mm. Vad kul att du sa just det för att, jag, att du, du vände på, på en vinkel eller på en infallsvinkel som jag hade. För jag tänkte så här att åh, nu är de så där oroliga igen. Eh, så där, åh nej, men, men vi, vad, vad händer med oss? Eh, men, och vi kan ju inte lägga in de här nyanserna i deras röster, eller hur? Nej ja, precis. Utan, men det kan ju lika gärna vara men vi då? Vi har ju gjort. Alltså, vad får vi? Eller hur? Och, och man är väl lite likadan själv, eller hur? Jo, men Jag tänker det. Alltså, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Ja. Det känns verkligen som att det är... Ja, men, varför får vi ingenting? Just det. Vad, hur tror du de reagerade när Jesus säger... Um, men ni... Nu ska jag se här. Var och en... Nej, det är lite tidigare. Vid världens återföljelse när har sätter sig på härlighetens tron ska också ni som har följt mig sitta på tolv troner och döma Israels tolv stammar. Hur tror du de reagerar där? Eh, från det här tolkningsperspektivet att de är lite otacksamma eh, som jag tänker nu att de har lämnat mm. det materiella så är det ju kanske ännu en sån här liten en bummer. Oh, det kommer sen, det kommer sen. Det är ingenting de kan ta på. Nej. Och det känns som att även om de nu ser Jesus och all hans härlighet så är det fortfarande, det är den syn jag får av detta här. Mm. Och det är en, en rätt så stor grej att få lov att döma. Det är, mm. det är en Guds uppgift. Ja. Döma människorna. Precis. Jag tänkte också på det, för jag reagerade på den. För Jag tänkte inte just på den här lilla detaljen första gången när jag läste texten, utan det var en av de sista tankarna som dög upp. Men vänta lite, döma. Eh, vi säger alltid så här att att människor, ja men vi, det är inte vi som dömer i alla fall. Och så. Ibland så frågar någon mig, särskilt när jag är på skolor och man pratar liksom om um, vad som händer efter döden. Finns det något helvete eller himmel? Och dömer Gud oss till olika saker? Och, så här. och det är ganska skönt och betryggande att säga vi, vi vet ju egentligen ingenting om det. Och, och det är ju vi människor, det är ju inte vi som... Ska döma i sådana precis. fall Och så liksom, ja Men här är det plötsligt som säger Jesus Att det är lärjungarna Ska sitta och döma de här Israels tolv stammar Och vad händer med resten av världen då? Om man är så ute i världen och spelar evangeliet Ja, precis Bra fråga Och, och vad som är lite roligt också är att Lärjungarna eh, För jag tänkte också oops nu ska människor döma här i plötsligt. Är det fler Så mm. <laughs> Vi vet ju hur vi människor är när vi, dö vi dömer ju varandra väldigt hårt, eller hur? Och lite som du säger här. Ja, men vi då? Vi har ju gjort allt det här för dig liksom. Um, lätt att se på andra. De där har ju inte. De har ju inte gjort alls lika mycket. De har ju bara pratat med mig lite. Men vi har faktiskt följt dig hela mm. vägen. Um, men samtidigt så är det också lite skönt för lärjungarna är ju lite. De ibland Vi får ju en bild, ofta tycker jag, av lärjungarna att de är lite... Alltså, de, de lyssnar inte alltid. De fattar inte alltid. Nej, <laughs> de tvivlar. Det är, de det är väldigt mänskligt. Ja, precis, de är ju väldigt mänskliga. Och då kan ju också det, om det var skönt, det kan också vara en tröst på något sätt, eller bli tryggande. Fast det är, om, om de ska döma oss, eller döma Israels tolv stammar, mm. och just det... Liksom, har någon rätt att döma förutom Gud en, mm. en människa i alla dess brister eller mm. för att hur mänsklig man är så kommer man alltid att tolka utifrån sitt eget perspektiv eller hur mm. det är ju en tröst i sig men det känns som det är väldigt unikt att säga att liksom, ni ska få lov att döma Israels tolv stammar mm. tolkar vi det för bokstavligt nu eller är det att Jesus pratar mer i bilder jag vet jag, att jag, jag har återkommit till det här förra poddavsnittet att jag tror att vi idag tork, tolkar mycket av det som Jesus sa och det som står i Bibeln. Idag tork, tolkar vi det mer bokstavligt än vad som var meningen då. Att det här är någon bild som han pratar om. Det är en väldigt svårtolkad bild, i, tänker jag, för att han säger mm. ju eh, människor som sätter sig på härlighetens tron. Mm. Det är väl en människosånen tar Guds plats mm. eller härlighetens tron och den, det, det är Guds plats mm. så han sätter sig själv i det i den kontexten mm. och sen låter de döma Israels tolv stammar för han talar, Jesus talar väldigt mycket om att hur i världen ser ut så kommer han att komma och på med mm. sin härlighet och, och döma, mm. döma människorna mm. så jag, jag, jag har svårt att sätta det i ett annat kontext egentligen mm. för det känns inte, det känns inte så tydligt <gåll> ja och samtidigt idag, 2000 år senare har vi liksom hela perspektivet vilket de inte hade där, ja. eller hur? Ja, det, den är lite svår. Faktiskt. Det är en sån där grej som utmanar i texten. Den är väldigt svår, men jag tänker kontexten. Ja. Är det när de... När ja, jag kan, ja, precis. Mm, du menar äh, det som hände innan. Ja, precis. Det är faktiskt intressant för att den här är bara helt... Jag sitter ju med Bibeln framför mig, du har Salmboken, ja. så jag ser ju allt. Det här är bara avklippt hugget mitt i en annan berättelse, vilket du ju förstår. Det är en ung man som ägde mycket. Just det. Precis. Så han kommer fram till Jesus och frågar vad ska jag, vad ska jag liksom göra för att få evigt liv? Och då säger Jesus att han ska hålla budorden. Allt detta har jag gjort, men vad, vad är det som fattas mig? Du ska då eh, sälja allt du har och ge att de fattiga och kom sen och följ mig När han fick höra det här så blev han bedrövad då Och gick därifrån Står han gick därifrån Ja han gick sin väg bedrövad för han ägde mycket Och sen säger ju då Jesus de klassiska orden till lärjungarna Det är lättare för en kamel att komma igenom ett nålsöga Än för en rik att komma in i Guds rike När lärjungarna hörde det blir de bestörta och sa Vem kan då bli räddad Jesus såg på dem och sa för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Och sen ja. kommer vi in så man har ju missat den ganska vi kommer bara in, ja. rakt in, men vad blir det då för oss? Men Det är det som ger mig den bilden ju att jag tycker, ja, men vi har ju lämnat allt. Den här mannen blev bedrövad. Mm. Men lärjungarna har ju redan gjort det. Mm. Sen allt, det blev väldigt satt i perspektiv här så Petrus allt var kanske ett fiskenät och en båt. att ja. den här mannen ägde mycket i Just det, för mannen var det en mycket större prövning Precis ja. Men ändå så tänker de, de Jesus säger till den här eh, Till den unge, rika mannen Att ja, men du, du fattas detta för att bli räddad, eller vad sa han? För att, eh, för att... Han säger, om du vill bli, om du vill bli fullkomlig går då och sälj allt du har fattiga då får du en skatt i himlen. Kom sen och följ mig. Och så frågar ju mannen innan att han har hållit alla buden vad är det som fattas? Just det. Men det känns som att är det, det, kan ha, det är en barns spontan tanke men tror du att de Petrus känner sig ofullkomlig? Ja, jag vet. Jag har funderat också på det. Att han känner att, att han fastnar vid bilden av det omöjliga. Även om Jesus säger för Gud är, det, eller för människor är det omöjligt, men för Gud är allting möjligt. Men han är ändå fast i liksom, men en kamel kan ju inte komma Nej, det igenom. Det. det går ju inte. Och så tänker han liksom, men, men vi, vi, vi har ju, alltså precis som att det är ju kört för oss ändå, eh, vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det då för oss? Om det ändå är omöjligt att komma Just in i himlen. Det. Så kan man ju också tänka att han känner. Och så tänker jag att vi många gånger... För jag kände efter, när jag läste hela perspektivet. Då kände jag så här. Ja, men lärjungarna, de bör inte oroa sig. Och Jesus säger ju det också här. liksom Att eh, ni kommer sitta där med mig. Eh, och... Eh, och alla som har lämnat då systrar eller bröder och allt det här ska få hundrafalt igen och ärva i evigt liv och då känner jag så här här står jag kvar men jag då men jag då jag har så, ju inte alltså har jag vad har jag gjort har du lämnat dina åkrar <laughs> mina skogar åkrar och gods nej jag har, de är med lite för kära <laughs> ja precis nej, men just det här att för att är det det Återigen, förra texten jag poddade om handlade också om det här att lämna sin familj. Eh, jag skulle inte få för mig att lämna mina barn för att följa någon annan. Samtidigt är det det jag gör varje dag. De går till skolan och okay. jag åker hit till jobbet. Ja, det är <laughs> ju ja. eh, Men har ja, jag... Alltså, och och så, får, så får man lite dåligt samvete. Men jag tror inte det är mer att man ska få dåligt samvete. Nej, men det känns som att... Det, det finns ju absolut en gräns. Man kan ju inte lämna allting bakom sig. Mm. Eh, jag tror Jesus känner till det också. Mm. Det måste han göra. Eller hur? Han hade ju inte klart sig utan andra människor i sin omgivning heller. Mm. Och det är också väldigt mänskligt. Mm. Så jag har tänkt på det där. Det känns väldigt svårt att lämna husbröder bröder eller systrar. Mm. Det kanske inte betyder att man liksom skärmar på sig från det. Stänger helt av det. Nej. Men det kanske handlar mer om ens, ens prioriteringar Ja ja just det Kanske istället för att prioritera sin egen broder Så finns det ju faktiskt de som inte har någon som prioriterar dem mm. Till exempel mm. Ja precis Att vi inte glömmer Vi får inte glömma de allra minsta eh, Jag tänker också att, det, Jag tänker med Det är ju en annan tid Som du säger att var, Han lämnar <laughs> En båt och ett nät Kanske eh, och idag lever vi i en annan värld. Vi kan hjälpa på andra sätt. Um, och ja, alltså, jag tycker, men samtidigt så tycker jag det är svårt. Och med jag tänker att vi kanske är för, för upptagna i att vi tänker. Alltså, För Jesus vidgar ju också familjebegreppet: det här: vem är min syster, vem är min bror och. Um, att det behöver inte bara vara det här blodsbandet heller. Det har du ju rätt i. Men det känns som att det är någonting som man håller i kärt. Som man ska lämna bakom sig. Ja. Och även om det inte är blodsband. På något, det måste ju finnas den kopplingen. Han säger ja. ju typ, alltså folk ska känna igen genom att. Så som jag älskar att, jag älskar att ni älskar varandra. Mm. Mm. Han är väldigt duktig på det där att liksom röra om. Ja. Ja, och så här sitter vi 2000 år senare. Ja. Och bara, vad menar han egentligen? Ska, och, och, och samtidigt, om man tänker också hur um, ja, men hur, hur också så här: man, Du vet, man brukar säga att det tar en hel by att uppfostra ett barn. Uh, har du hört det begreppet? Nej, det. Nej att, att det är liksom, eller ett helt samhälle för att uppfostra en, en ny människa. Liksom, det är inte bara en isolerad öa familjen utan det finns så många runt omkring också som behövs för att det ska, man ska bli en, liksom en bra person och går vi tillbaka om går vi bara tillbaka i Sverige inte allt för lång tid så tog vi ju hand mer alltså vi levde ju i samhället alltså vi var mer beroende av varandra idag är vi ju väldigt individualistiska och vår familj är ju det som är allra allra närmast men för så hade vi ett, ett annat skyddsnät att man kanske borde med mor och farföräldrar. Och det fanns liksom släktingar runt omkring. Så att man hade liksom det här andra ett annat skyddsnät. Så att den här bilden kanske är inte för oss blir den ganska hård med att den som har lämnat. Men tror du det handlar om att lämna det? Han säger ibland, lämna lämnade och följa mig. Mm. Men det, det, det tror jag inte står här. Nej. Nej. Det är det med att bara lämna det. Så ja, det lägger i perspektiv. För det är inte liksom, ja. okej, okay, men glöm dina bekymmer hemma. Utan kom och följ med. Utan det, är det som är så att men lämna dem bakom dig. Ja. Det är det, där, det, är det som ger den där hårda bilden. Ja, precis. Det är ju det. det, är ju det. Ja. Och, och vad betyder det för oss idag, den för, här bilden? För mitt namns skull ska jag säga ändå. Som har lämnat hus eller bröde. Så det är bara för hans namns skull. Inte för att följa honom. Det blir jätteknivigt när man tänker så. Vad <laughs> Och han <själviskan är. laughs> mm. så Om vi, om vi tänker med, Vi sätter det här i perspektiv idag. Hur, vad är det att följa? Vad är det att följa Jesus? Vad är det att, att, att göra? Alltså... Ja, egentligen behöver vi bara gå, gå bak lite i texten här. Som han sa till: Sälj allt du har och ge åt de fattiga. Det är ju det han säger till den här mannen, ju. Ja. Och det är Kom egentligen inte att du lämnar utan det är egentligen att ta det man äger och sen göra det till något gott. Ja. Precis, precis. Jag tror inte att Petro sålde sin båt Nej. Nej. Nej. Som, som fiskare. Ja, det är också svår. Hur gör man idag? Vad är det att följa Jesus? Följ mig, säger han. Lämna allt och följ mig. Ja, eh, fast nu, tjej, det står ju... Ja, precis. Vi har ju lämnat allt och följt dig. Hur blir det för oss? Men, men det är precis som att Jesus säger också här Ja, men ni behöver inte oroa er. Eller, för det var det, det första... Nu har vi ju verkligen dissekerat den här lilla, lilla textbiten ja. eh, från olika håll. Men det första, allra första som jag fastnade vid och ett, något som är som jag ofta återkommer till det är ju sista meningen här. Många som är sist ska bli först och många som är först ska bli sist. Det är att han vänder på perspektiven att och det kan man ju tolka såklart också på många olika sätt men jag brukar tycka att det är ganska tröstande att alltså, men den största ska bli den minsta eller tvärtom, det minsta ska bli den största. Alltså Mm. Och så först så, så tänkte jag när jag läste den här texten första gången att att Jesus vill trösta, oroa dig inte. Det är lugnt liksom. Du tror redan på mig, du behöver inte bekymra dig. Mm. Just det, men de har ändå den, den oroligheten. Ja. Och det är ofta Petrus. Och, eh, jag tror det är Jakob och Johannes som vill ha platserna bredvid honom i mm. I hans rikesändare. Det är liksom fortfarande det ja. där de söker, alltid den här belöningen. På något sätt ja. känns det som att det finns den där viljan att vilja ha någonting. Ja. Och det är också rätt, jag tänker mig rätt som mänskligt. Man vill kanske veta att det man gör spelar någon roll. Mm. Ja, men det är ju extremt mänskligt, eller hur? Att vi gärna vill lyfta upp oss själva, alltså vi ser kanske inte det är också lite kopplat till kanske en skuldkänsla med men jag har ju gjort, jag har ju alltså jag är en sån här person, jag har alltid hatat att få skäll, alltså har jag alltid försökt att vara alla till lags och, och nästan curlat mig själv så här för att inte hamna i konflikt eh, eh, om, jag har ju gjort allting rätt jag har ju aldrig eh, brutit, brutit man brutit, brutit, brutit en lag jag kör ju knappast ens för fort när jag Nej. kör bil liksom. men det är ju så mycket men på något sätt att det det att jag vill använda mig eller det är mänskligt tänker jag att använda sig av allt som jag faktiskt gör rätt för att jag har dåligt samvete över alla de gångerna jag upplever att jag är fel men jag, men jag har ju jag har gjort bra men jag då Um, så har jag ändå, lärjungarna kanske kände, åh, oh, wow, det där är ganska hårt. Sälj allt och äger och följ mig. Det är ganska tufft. Liksom. Uh, och så känner man, oh, det är så mycket mer jag hade kunnat göra, kanske. Oj, ja. Det är mycket möjligt. Ja. Det är svårt att sätta sig in i deras huvudet också. Ja, så vi kanske ska glömma lärjungarna. <laughs> vi tar oss istället här och nu ja, idag. Jag tror nog att vi oroas lite för mycket Definitivt Det är ju hur många gånger Står det inte i Bibeln liksom? Var inte rädd, bekymra dig inte Ja Men det är jättesvårt Att Att, att, att, att, inte, att inte bekymra sig är ju jättesvårt Mm ja. Jag själv bryr mig om det minsta saker Ja Och jag försöker inte göra det Men det, det är jättesvårt Ja för att det känns som att man ändå, när man lägger ner tid eller någonting på någonting ja. eh, så när man sätter in sig i någonting, det är jättesvårt att bara liksom, försöka klämma bort och se det världslediga liksom, som, som Jesus säger också. Det är ett annan, eh, vid ett annat tillfälle var inte rädda för dem som, som kan döda kroppen men mm. inte kan döda själen. Mm. Det är också jättesvårt att liksom, tänka att man var så, så bekymmerslös i denna värld mm. och sen tänka att allting kommer sen. Mm. Det är också lite det som detta handlar om ja. mm. Att ja. i, den, i denna världen jag tänk, Så jag ser det i alla fall Om man nu har fortfarande den här vad De vill, vill ha någonting konkret framför sig Det är så mycket som många som är sist Skall bli först Men det är alltid att det kommer sen det är liksom ja. Och, och och ibland tycker jag att om vi bara tänker också på det som kommer sen då missar vi ju faktiskt det som är här och nu. När jag är i skolor så får jag så ofta höra elever som säger ja men det är enkelt efteråt så, alltså du lever ju ett, liv, ett bra liv här och nu för att du ska kunna komma till himlen sen. Och så tänker jag, alltså ja, är det inte snarare så att vi ska ta hand om varandra och leva ett bra liv här och nu för att det spelar roll för oss nu. Alltså inte bara att vi ska gangnas som någonting sen. Eh, för att här fick ju den här rikemannen. Ett. Alltså sälj allt det har i åt de fattiga. Inte egentligen. Jag tror ju inte att det är för att. Han ska komma till himlen. Han säger visserligen så får du en skatt i himlen. Men framförallt tänker jag att Jesus menar för att de fattiga behöver det. Ja. Och du behöver det också. Du behöver ramsaka dig själv kanske och förstå vad är viktigt i ditt liv här och nu. Men det är det som är rätt så unikt med den kristna tron också. Att mm. vid, en, vid en relation med en människa så är det inte så att man tittar på en slutprodukt oftast. Utan man har en relation för att... Ja, för att man tycker om att vara med personen Helt enkelt mm, mm. Och så, så är det också med kristna tron Vi är redan rättfärdiga genom tron mm. Och det är många som får den bilden fel Att ja, men så, i slutet blir det eh, Himlen eller helvetet mm. Men eh, döden på korset har redan Gett oss mm. den rättfärdigheten egentligen Så att Tron är det som räddar oss Och hur ska man säga Vad lutherskt du är nu det Nyhet spelar jättestor roll mm. För Jesus också. Mm. Som han säger att eh, ingen kan äva Guds rika om man inte är som, som ett barn. Barn är väl jätte närvarande i nyhet. Mm. Mm. mm. Ja, precis. För nu tappar jag, jag tråden, men det var det du sa, det här med, med tron Lena, liksom. För jag tycker ändå att det, det lyfter den här texten upp jag på något sätt för jag tänkte så här liksom på ja, men här, här har vi ju lite av det här eh, om vi, om vi, vi fastnar mycket gärna innan vid är rika mannen men det är ju en del i så jag fastnar där igen alltså för gud vem kan då bli räddad liksom? Nej, men för, för människor är det omöjligt, men för gud är allting möjligt att eh, Ja, men återigen det räcker att du tror vi, vi, rent det är alltså rent, heter det, rent det går ju inte för en kamera att ta sig in med ett nålsöga eh, men för gud det är allting möjligt alltså, vila i det, lita på det tro på det liksom. eh, och det är ju väldigt skönt ja men lutsa tillbaka men, och det är också en befrielse från den här oron som vi har bara genom att säga med det. Ja. Men det är också väldigt svårt. Ja. Och speciellt om man går runt med en sån bild att man är konstant blir dömd. Mm. Av, inte bara av människor men också om, om Gud tittar på en hela tiden med mm. en liksom så här dömande mm. blick. Mm. Det, det försvårar det jättemycket mer. Mm. Och det är ju väldigt många som om man har vuxit upp med den Guds bilden att man har den här rädslan att. Gud ser dig. Liksom. Eh, tänk på vad du gör. Alltså man har en, den här, just bilden av den dömande guden. Um. Men det är, så o, det är så onaturlig relationsform också när man tänker att man säger att, att vi lever i relation med Gud. Mm. Jag tänker på om, om jag nu. Vi jag hade haft en fru. Jag är lite för ung för det, kanske. Mm. Ja, gymnasien. du är ju över 18. Eller är hur? Äster, så här ja. alltså hade jag. Hade jag gett henne en kokbok så hade jag sagt Ja ah, men du ska kunna laga allt detta här Och sen så får vi se om jag gifter det med mig eller inte <laughs> Det är nästan som man tänker Just Så är, så är Gud, den relationen mm. men det är ju absolut ingen relation Nej Det är mer en, ett, ett, ett test eller ett, ett sånt tränande Ja Och tittar man på Jesus så att det är det inte så som Den gudsrelationen ser ut Nej. Och även kan om det är katolsk medeltid som har fått att bli så här liksom färd med ja. skärs eld och så här Men det är liksom inte den bilden som Jesus förmedlar av Gud Nej Nej, eller hur? Utan, och jag tycker om då när, när du säger detta så gillar jag det här. Då blir det ännu mer förståeligt på något sätt att Jesus gör de här twisterna som vi pratade om mm. i början. Att oh, ibland är ibland så svårt att förstå honom. Och det är kanske är det som är själva poängen med att eh, vi ska inte vara så sådär säkra för, ja, och, och, och döma varandra utan försöka bara lita på att Gud bär oss liksom. och eh, jag tänkte just också när vi inne, just på det här med bekymmer och oro eh, några frågor som väcks i mig när jag också läste den här texten är eh, vad, hur vet jag vad som är rätt att göra just Petrus frågan är, men hur blir det för oss hur blir det för mig hur vet jag vad som är rätt Um, hur vet jag om jag handlar rätt um, vad händer imorgon det vet vi inte och, och så kanske vi det, det, blir liksom, det är lätt att fastna i de här frågorna ju hur vet jag vad jag gör rätt och då kanske då är det är skönt med det som du säger Tronalena, Lena men det räcker faktiskt med att du tror Ja, för ens, för ens rättfärdighet. Ja. Men sen för en samvete är det ju en annan att fråga. Det är en annan femma. Det vet jag att jag är mm. rätt, var det rätt att jag inte höll upp dörren för mm. personen bakom mig? För jag var stressad. Mm. Sådana frågor biter ju en inifrån. Ja. Kanske inte just det. Det kan man inte se det allvarligt. Men det är mycket sånt som man övertänker. Mm. Och det handlar ju om att skapa rike här och nu. Tänker jag, just de sakerna. att Är det ett rike vi vill ha här och nu? När vi smäller dörren i... Liksom, näsan på varandra. Eller att vi behandlar människor på ett annat sätt. Eller vi ser vad som händer med världen ju när vi... Ja. Eller har vi då lite samvete för att vi tänker, åh oh, nej. Nu såg Gud mig. <laughs> för då, då glömmer vi ju nästan bort den här rättfärdigheten genom tron. Det blir, det blir en helt annan typ av teologi om man tittar på det här. Ja. Man jag saker på för att man blir... Man blir rädd. eller för att liksom, Gud, jag måste göra det här. Mm. Det blir... Det, det, det tappar hela sin mening. Mm. Att, man, att man gör goda saker för att man får en belöning. Mm. Hur blir det då för oss? Om man nu tänker så. Varför mm. Vi har gjort allt detta. Varför ska jag inte få någonting? Mm. Och så är den, den är ändå ganska vanlig. den. Jag möter den jättemycket på skolan. Alltså jag tänker du som går på gymnasiet. På gymnasieskolan. Jag möter den hela, hela tiden. Just den synen på Gud- Möter du den? Känner du igen den av från klasskamrat? Eller ni pratar inte om sånt kanske? Ja, det, kanske ibland, men det är också en bild jag själv hade innan jag började mm. eh, alltså lära mig om den när jag var konfirmand och så här. Mm. För att det är, en, det är en allmän uppfattad bild. Det är en klassiska. jag gått himlen, eller jag hamnar i himlen eller helvete. helvetet. Mm. Men det är så mycket mer djup i den kristna tron än, än, än den där bilden. Hur kom, du, hur kom den vändningen för dig då? När jag förstod... Eh, Påskens storhet, helt enkelt. Mm. Liksom, varenda förbehandelse, vända straff, allting bara Jesus på korset. Mm. Och det, det är helt fantastiskt. Jag, jag, när jag tänker på det så blir jag helt... Jag, jag klarar inte av att tänka på det. Mm. För att det är rätt så kul om man kollar på det från ett helt annat perspektiv. Så det är många som säger, I men Jesus, ja, jag tror inte riktigt att han, han, han, han, liksom, han hävdar att han var lite liksom, så. Men det tror jag inte på. Han var bra moralen lärare. Mm. Och det är C.S. Lewis som säger liksom att antingen så var han han, han var dum. Som alltså verkligen en, en, en idiot. <går> Eller så var han gudson för han trodde verkligen på det han gjorde. Mm. Och han, han dog på korset och han trodde att han gjorde det för hela mänskligheten. <går> och bara det är sig själv jättevackert. Så man kan inte säga att han är bara en moralisk lärare för att han inte lämnar inte det öppet. Och sådana tankar vi tänker wow. Det är så mycket mer djup till Guds kärlek än att äh, äh, men Robin, du, du stängde dörren många fler gånger smällde dörren i huvudet på folk flera gånger var du höll den öppen, sorry. Mm. Och så slutade det där. <laughs> det känns som att det är inte den guden som är genom Jesus. Och det kräver lite det där. Det är en, en allmän uppfattning stereotyp helt enkelt att man ser det från det hållet. Att ja, men Du blir dömd och säger det. Men Jesus budskap är helt annorlunda Bara den insikten ger ju en helt annan, en annan mm. bild Vad fint Tack <laughs> <laughs> ja, men jag, tänker att, jag tänker att Där har vi också lite kontrasten Med lärjungarna Jag inte borde, känner jag att här borde vi sluta Nu med det du sa <laughs> men, eh, Kontrasten med lärjungarna Är att vi här, De har ju inte hela berättelsen Nej, Vi har ju det Eh, och som ja, och, och när du säger just det där att de här bekymren, jag bara kände åh, oh, men hallå, ja, som sagt han visste att han, han gjorde detta bara på korset, att han han visste om att han, ja och ändå så gjorde han det då känner man så här mina bekymmer, alltså då då blir det lättare, för när du säger det, så alltså, blir det nästan lättare för mig att släppa det där, men hur blir det med mig idag? Och jag då? Det är en fantastisk känsla när man tänker mm. hur, hur, någon, hur någon kan ha liksom gått med en inställning och sen så blir plågad på ett av de värsta turtymetoderna alltså mm. uppfunna av människor mm. och sen ändå be för dem som spikar upp en oh, förkollelse. Eller hur? Ja, förlåt om de vet inte vad de gör. Precis. Alltså verkligen kunna, det är ju, wow, det är ju väldigt, ja, Ja, jag känner att jag, vet, jag, jag tappar lite fattning här nu för du... <laughs> Oj, förlåt. <laughs> Nej, ja, men, det är så, men jag tänker så här att alltså som du säger att det är, det är ju det här, vi vet ju om det här, vi prediker om det här hela tiden men ibland så blir det extra nära, eller hur? Ibland så bara, men shit, just det. Han gjorde det ju, han trodde verkligen på det här liksom. Och han gjorde verkligen det här. Alltså ibland, även hur många gånger vi än predikar om detta så måste det fortfarande ta, vi kan förstå det men det måste ta på något sätt kropp Precis. i våra kroppar. Och det när du sa det där, då, då bara, just det. Alltså nu, intellektuellt förstår jag det och, jag, och det har tagit i, i, i min kropp också i många gånger. Men ibland så är det så lätt att när vi pratar om det så bara just det, jag måste ju återigen jag måste ju tillbaka, jag behöver inte tänka alltså, intellektet kan jag få glömma ibland, utan jag behöver bara ah, vila i det, andas i det, det får ta tag i mig, och det var väl lite det som det gjorde här nu när du sa detta. Det var bra, ja men jag det samma för mig, och det, det är som som det, är för ja, för Gud är allt möjligt mm. Mm. verkligen, och man behöver inte oroa sig, mm. men i vardagen blir det ofta så att man glömmer bort att inte oroa sig. Man glömmer bort att det som egentligen är det viktigaste att man inte har, behöver bry så mycket om, mm. om allting om man lägger för mycket mm. tyngd på saker som mm. egentligen kanske är lite triviala. Men, men det är också lite där som när vi frågar vad är det att lämna? Vi börjar ju där i liksom, att lämna det här. Det kanske är just det det som vi... Det är nu Vi säger ofta idag att vi lever en orolig tid. Jag tänker att vi alltid har levt en orolig tid men i, idag, så just nu, så känner jag i alla fall ja, med Trump och högervindar eller extrem högervindar som blåser liksom, att om jag kan lämna det där, som du säger, det där triviala eh, vila i att jag är rättfärdig genom tron liksom, så... Då, då kan jag förstå en värld att följa Jo men att fortsätta kämpa för det goda När man tycker att allting är ont runt omkring På något sätt blir det tydligare Vad den här texten betyder för oss idag Wow, ja Verkligen, det var verkligen ett fint perspektiv Det är ja. kanske det Lämna mm. inte, inte liksom Som jag sa innan, skärma bort utan Det betyder ja. lämna bekymmerna förknippade med det Ja, precis Ska vi stanna där? tycker jag. Ja det gör vi. Tack så mycket Robin. Tack själv.